Her er det præsident Bush, der på Ground Zero, oven på ruinerne af World Trade Center, tre dage efter selve angrebet, fortæller USA og øh, verden, at Amerika nu er klar til at gå efter terroristerne. En tale, der markerer starten på USA's hårde tilbageslag mod Al-Qaeda og Osama bin Laden i efterdøningerne af 11. september-angrebet. Det er det, vi fortæller om her i anden episode af den her øh, 11. september-særudgave af Kamp om Amerika. Mit navn er Peter Kildorf, og herover for mig i studiet har jeg chefredaktør for kongressen.com, Anders Savner. Og det er altså i forbindelse med 20-årsdagen for terrorangrebene på World Trade Center og Pentagon, at vi sender den her miniserie, den her Kammer America Special, hvor du får hele historien om den skæbne dag, altså den 11. september 2001. I den første udsendelse, der talte vi om selve begivenheden, altså hvad der skete den 11. september 2001. Snakket om, hvad baggrunden var med Osama Bin Laden, Al-Qaeda-netværket osv. Her i andet afsnit der skal vi kigge lidt på øh, USA's reaktion på angrebet, hele begrebet, der opstår med The War on Terror, som øh, blandt andet jo så også altså førte til den krig i Afghanistan, som altså netop er blevet afsluttet fra USA's side. Og så til sidst i det kommende afsnit, som så er tredje og sidste i den her lille 9-11 special-serie, øh, der skal vi kigge lidt på øh, resten af krigene og snakke om konsekvenserne af 11. september-angrebet, som altså forandrede verden for altid. Men nu er vi altså nået Peter Afsnit nummer to i den her lille miniserie, hvor vi skal snakke om USA's modsvar, vi skal snakke om præsident Bush, og vi skal snakke omkring øh, forsøget i hvert fald i første omgang på at få udleveret Osama bin Laden fra Afghanistan. Det var altså tilbage i 2001, hvor at Taliban på det tidspunkt styrer Afghanistan. Det har de gjort siden 96. De har givet bin Laden frit lejde, og øh, det er Bush mildt sagt ikke helt tilfreds med i kølevandet på 9 11 every nation in every region now has a decision to make either you are with us or you are with the terrorists Her er det så præsident Bush der fra talerstolen på Kongressen den her gang, at der politikere, nationen og jeg tror også publikum var i hele verden, og det er altså kun ni dage efter angrebet på World Trade Center. Præsidenten siger, at verden skal ville side og kræver, at Afghanistan at Osama bin Laden. And tonight the United States of America makes the following demands on the Taliban: deliver to United States authorities all the leaders of Al Qaeda who hide in your land. Release all foreign nationals, including American citizens you have unjustly imprisoned. Protect foreign journalists, diplomats, and aid workers in your country. Close immediately and permanently every terrorist training camp in Afghanistan, and hand over every terrorist and every person in their support structure to appropriate authorities. These demands are not open to negotiation or discussion. Men Taliban vil altså som sagt ikke udlevere, at Bin Laden og USA iværksætter derfor en operation i starten kun med hemmelige specialstyrker, der sammen med britiske styrker bekæmper Taliban, mens USA allierer sig med det såkaldte Nordalliancen, der er i oppositionen mod Taliban på det her tidspunkt. Og så den 7. oktober 2001, under en måned efter angrebet, kan George W. Bush så fortælle nationen, at krigen mod terror officielt går i gang under navnet Operation Enduring Freedom. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. USA starter nu en massiv bombekampagne rettet mod Taliban-stillinger. Samtidig der er specialstyrker i gang på landjorden og den nordlige alliance rykker frem mod Kabul. And now the Taliban will pay a price. By destroying camps and disrupting communications, we will make it more difficult for the terror network to train new recruits and coordinate their evil plans. Initially the terrorists may burrow deeper into caves. And other entrenched hiding places. Der military action is also designed to clear the way for sustained, comprehensive and relentless operations to drive them out and bring them to justice. Flere lande joiner snart USA og briterne på landjord, og i midten af november 208 indtager nordalien Kabul, mens uh, Osvar bin Laden, Al Kaida og Taliban grupperinger flygter til tor Thorbjergende, som det hedder uh, tæt på grænsen til Pakistan. Her eksisterede der i forvejen et stort netværk af huler og forsvarsværker, som mujahedinerne havde brugt imod de sovjetiske styrker. Amerikanerne allierede sig med nogle afganske militser og bombede bjergeområder, samtidig med at specialstyrker søger efter Osama bin Laden og toppen af al netværket i de her thor bor som altså var noget, man hørte tit om i nyhederne der i tiden efter efter september. Det lykkes dog så, at bin Laden er flygtet over grænsen til Pakistan, og selvom Al-Qaida og Taliban lider store tab, så kan de altså fortsætte deres guerillerkrig på de store linjer, de politiske linjer, der har en person, der hedder Hamid Karzai, som man måske godt kan huske, fået mandat til at lede en overgangsregering, og den NATO-ledede ISAF-operation starter altså i slutningen af december med et FN-mandat i ryggen. I starten af 2002, så kommer der danske specialstyrker til Afghanistan, og herfra, Anders, øh, hvad skal man sige, altså så går amerikanernes war on terror og krigen i Afghanistan af øh, og er ligesom i gang, og man kan sige, det er måske ikke forumet her, øh, at optravle hele Afghanistan-krigen, det ville kræve en, øh, op til flere miniserier i sig selv. Øh. Men til gengæld, så kan man sige, så bliver fokus rettet mod et andet land øh, kort tid efter. Ja, det bliver meget hurtigt rettet mod Irak, og... Øh altså det er jo i hvert fald det er ganske veldokumenteret jo at det meget hurtigt handler om Irak næsten mere end det handler om Afghanistan for Bush administrationens side. Han er jo omgivet af han er omgivet af nogle høje, Kan vi ikke Hvor bare sige, sige det sådan visepresident Dick Cheney, forsvarsminister Donald Rumsfeld, bare lige for at nævne to af dem og blandt andet uh, Cheney har jo været uh, også en del af administrationen tidligere, det har Rumsfeld også og uh, det er ikke nogen hemmelighed at uh, begge de her de vil gerne af med Saddam Hussein, øh, som øh, er Iraks diktator, og som Bush's far, George W. Bush i sin tid, øh, også havde fat i nangen på, men uden at, øh, at vælte ham i forbindelse med den første golfkrig. Og det er, altså vi er jo ikke engang, altså jeg mener ikke engang, der går et halvt år fra at øh, angrebene den 11. september 2001 er, er sket, og til at Bush begynder at snakke rimelig konsekvent om, at det er Saddam Hussein også, der udgør en trussel. Og der sker det, at der er mange, der begynder ligesom at blive i tvivl om, hvad er det ene, der foregår? Er der nogle forbindelser til det, der er sket 9-11? Og nej, det er der ikke. Men der er et stort ønske i Bush-administrationen om at gå i krig, og man begynder at om det her med, at Saddam Hussein har masserødelsesvåben og udgør en trussel, og det handler derfor om at afvæbne ham, inden at han angriber USA med de her våben. Og det, der så sker, det er, ret, det, det er jo ret makværdigt i virkeligheden, når man sådan kigger tilbage på det. Bush-administrationen er ret overbevist og prøver at få hele verden overbevist om, at det er simpelthen nødvendigt, det her. Der er masser af man forstå i, i Irak og Saddam Hussein vil bruge dem. Det er så slet ikke tvivl om i det amerikanske udgangspunkt. Jeg slet ikke tvivl om, at det her vil ske. Og derfor så må man også handle hurtigt. Det man så gør i første omgang fra, at det er ikke alle i den internationale verden der lige kan se logikken i det her, og man starter med så at sige, prøv at høre en gang, skulle vi så ikke sende nogle våbeninspektører? Kunne vi ikke lade FN, hele verdens fredsorgan, kunne vi ikke sende FN-inspektører ned for at kigge efter de her våben? Og øh, i spidsen for den her delegation af våbeninspektører, der er en øh, mangeårig svensk diplomat, der hedder Hans Blix. Jamen tror jeg også, der er mange, der kan huske. I ja. hvert fald dem, der ligesom er på vores alder. De yngre kan nok ikke. En, øh, en, en respekteret svensk diplomat, som egentlig havde trukket sig tilbage, men da derværende FN-generalsekretær Kofinand ringer og siger, prøv jeg har brug for din hjælp, jeg har brug for en, jeg kan stole på, vil du, vil du påtage den her opgave? Så siger Blix ja. Og... Det er ret. Jeg har haft fornøjelsen af interview Hans Blix for nogle år siden og var i Stockholm og talte med ham i hans fremragende smukke hjem i, i, i centrum af Stockholm, og vi sad og snakkede om det her, hvor han så fortalte mig historien om, hvordan det her havde været for ham, fordi Hele argumentet, han blev mødt med, når han talte med amerikanerne, for de fandt jo ikke noget. Nej, nej, og det blev selv den der amerikanske 9-11-commission, der var ikke noget link. Der var ikke noget link. Men man skal lige ja. huske, Anders, på på det her tidspunkt, altså nu du taler, du, du, uh, taler om hans bliks, mm. der er vi jo altså cirka det omkring, der tror over halvdelen af amerikanerne, ja, ja. At, at det er Saddam Hussein, der står bag. Ja, ja, ja, Altså året efter, 2002 tror jeg det er. Eller de har samarbejdet uh, på en ja, eller anden måde. Ja, Så bare for at sige, Altså, i USA, der var, der var det narrativ, det var ligesom, det var jo dominerende. Fuldstændig. Det, der så sker, øh, og det blik, som han fortalte mig, da jeg talte med ham der for nogle år siden i, i Stockholm, det var, at han sagde, at det, der var fuldstændig bizarrt for ham at opleve, det var, når han så kom tilbage fra Irak, og ikke havde kunne finde nogen massedlykkelsesvåben, at han så blandt andet, når han talte med, øh, med, med Rumsfelds team osv., og, øh, og Dick Cheney osv., så, så var det hele sådan det der, han sagde, jamen prøv der er ikke nogen våben. Han har samarbejdet. Øh, der er ikke noget. Det tyder tværtimod på, han har bluffet øh, for at øh, virke stærkere, end han reelt er, for at fastholde sin egen magt. Men der er ingen, vi kan ikke finde noget. hvor efter at øh, han så fortalte hans blik, med ham, at øh, argumentet, han så var blevet mødt med fra nogle af de her høges øh, side, var, at bare fordi du ikke kan finde nogen, er vel ikke det samme som, at du ikke øh, kan altså, sige med sikkerhed, at der er nogen. Og Blix, det blev så nærmest omvendt bevisførelse, sådan at han skulle ikke, be, han, som han sagde til dem, jeg skal ikke bevise, at han har, jeg skal ned og lede efter dem og se, om der er nogen, og det er der ikke. Nå, men det var ikke helt det, amerikanerne gerne ville høre, fordi de havde sådan set besluttet sig for at, at gå i krig. Og Blix blev derfor også bare hældt ned og brættet i første omgang, hvorefter at man så også begyndte, og det var faktisk også et argument, vi hørte i en dansk kontekst, det her med, at man havde fra Saddam Husseins side også forbrudt sig mod en række FN-resolutioner, og det skulle have konsekvenser. Så USA begyndte også lidt at skubbe FN foran sig og sige, at det er også faktisk på grund af det, at vi gør det. Og efter Kofi Annan, som var generalsekretær på det, så sagde ellers mange tak. Vi skal ikke gøre det for vores skyld, fordi vi synes faktisk ikke, der er grundlag for det. Det gjorde man så alligevel, fordi Bush-administrationen havde truffet sin beslutning, og øh, derfra så var der også kun en vej tilbage, at det var ligesom fra Kofi Annan side at sige, at prøv ikke at det her det er, en, det er en illegitim krig, der er simpelthen ikke grundlag for at gøre det, man gør. Og det var også en beslutning, som så altså meget som det samlede det internationale samfund på baggrund af det, der skete den 11. september, så meget splittede det jo så det hele fra hinanden med den beslutning om at gå ind i Irak der i marts 2003. Storbritannien gik med USA, Danmark gik med USA, Spanien gik i hvert fald til at begynde med, med i koalitionen også, men store lande som Frankrig og Tyskland osv. Og sagde nej. Og dermed så var den mulighed, der var for at samle det internationale samfund, på baggrund af tragedien den 11. seks. Det var fuldstændig for for for buslejrens siden, netop fordi man sagde, at vi skal også det der, øh, og netop som du også selv sagde før, det blev værre og værre, det er tydeligt, at det blev dokumenteret, at der slet ikke var det link, som de havde prøvet at lave, og som i hvert fald også, i mange amerikaners øh, perception, netop var bløde, at det havde nok noget med hinanden at gøre. Det havde overhovedet ikke noget med hinanden at gøre. Ja, og de her to krige altså Afghanistan og Irakkrigen, som vi lige har været inde øh, på, går øh, i godsejn bare af de næste par år, og som jeg også sagde før, altså de begge to krige, er så omfattende, at det ville kræve øh, hver sin lille minister og dæk de år. Men altså så, øh, Anders, hvis vi spoler øh, tiden frem øh, til øh, 2011, så får de endelig fat på øh, den her mand, som det egentlig handlede om øh, for, og i gennem den her spoling har vi lige spøglet sat og musynger, andre begivenheder over. Yeah. Øhm, men derfor de altså først ti år efter øh, selve angrebet på World Trade Center og Pentagon, får de simpelthen fat på øh, Osama bin Laden, øh, som bliver dræbt af SEAL Team Six i at op af abbottabad hed i Pakistan. Yeah. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden the leader of al Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children. It was nearly 10 years ago that a bright september day was darkened by the worst attack on the american people in our history. The images of 9/11 are seared into our national memory. Det, var på det, hvor George Bush ikke længere er president Manden, der har jagtet ham i alle dele af verden. Er ikke længere præsident på det tidspunkt. der har Barack Obama overtaget ledelsen af USA, og i gjort det øh, med en rimelig klar øh, kurs omkring, at han vil gerne have afsluttet krigen i Afghanistan. Altså, han har sagt allerede, øh, da han er øh, altså i sit første præsidentår, har han forøget troppeantallet i Afghanistan, men sagt, at det egentlig er med udgangspunktet i, at man bagefter trækker sig ud. Det kan vi så komme tilbage til i det kommende program, for det skete jo som bekendt det ikke helt så hurtigt, som han havde tænkt sig. Men det her kommer på et tidspunkt, hvor Obama også er en presset mand. Øh, han har lige fået en på hatten ved midtvejsvalget i 2010. A shellacking, tror jeg, han ja, har omtalt det det, <laughs> det det går ikke så godt, og øh, det er langt fra givet på det tidspunkt, at han vil blive genvalgt som præsident ved valget i 2012, og hans øh, approval ratings er også øh, relativt jammerlige på det tidspunkt. Ja, de er i hvert fald ikke så gode, som de kunne være eller har været. Men så sker det her. Den 2. maj 2011, så er der lige pludselig øh, den her nyhed om, at, øh, at amerikanske specialstyrker, som du selv nævnte før, har, øh, har dræbt øh, Osama Bin Laden. Og øh, altså, da Obama kan break den her nyhed, altså så. Øh, så vender kurven for ham, og det blev det også, jeg kan stadig huske det, det bliver sådan efterfølgende næsten også en joke, altså amerikanske satirikere, og nogle gange, når han så havde problemer sidenhen, så var det sådan den der, well, it's time to kill bin Laden igen, fordi det virkede for ham øh, gang før. Men det er jo klart, han blev nødt set som en stærk mand, han blev set som en stærk præsident, fordi han havde gjort det, amerikanerne havde ønsket helt siden, eller til septemberindgreben, da det 2001 fandt sted, han havde fanget, hovedansvarlig bag angrebene den 11. september 2001, nemlig Osama bin Laden og havde, øh, altså, som de siger på engelsk, altså broad justice to ham øh, ved at øh, de her specialstyrker havde skullet og dræbt ham. Og jeg kan da huske, at altså, på det tidspunkt, der boede jeg øh, så langt væk, som man kan bo, øh, i forhold til den her aktuelle location. Jeg boede i Sydney på det tidspunkt. Det var langt væk. Yeah den fremragende by, hvis ikke den lå cirka et døgns flyvning væk fra resten af verden, så ville jeg, vil jeg gerne bo der stadigvæk. Det er en, en skøn og dejlig by, men jeg boede derude, og derfor så var nyheden jo så også lidt smule for skud på grund af tidsforskellen og så videre. Så der Obama, han break'er den her nyhed om aften amerikansk tid. Der er, der er det så lidt for skud i forhold til de her timers øh, forskel, der er til, øh, til den østlige del af Australien, men alle blev altså, jeg husker alle blev glade. Øh, og alle øh, følte også en eller anden form for lettelse. Og jeg kan da huske, at øh, Time Magazine, de havde kun gjort det her øh, ganske få gange før i deres udgivelseshistorie. Men de havde en, øh, et, på deres, øh, det første magasin, der udkom efter det her, det kan man jo købe også i, øh, i alle mulige bladhandlere i, i Sydney også, der var øh, Osama Bin ladens ansigt. Og så det eneste, der var, det var, der var et rødt kryds hen over ham for ligesom at vise, at, at nu var han altså død. Det havde man også gjort øh, tilbage i sin tid, da Hitler øh, døde. Der havde man gjort noget lignende. Der havde man trygt øh, en forside med hans ansigt, og så et rødt kryds over, nu kunne man så gøre det samme med, øh, med Bin Laden. Ja, øh, jeg var noget tættere på, øh, for jeg var faktisk nede på øh, Ledved Ground Zero, fordi jeg boede i New York i de der dage. Så altså det vil sige, at du er lidt der på. Jeg vil også sige, at den fest, den var nok var lidt større, end hvad I er i, i festet i Sydney, vil jeg sige. Det var altså en god nat, <laughs> ja, vil jeg til. bare sige. Der var altså knald på det, er uden tvivl. Jeg vil ikke sige, at jeg husker det lige så klart, øh, som selve begivenheden 10 år før, altså 11. september angrebet. Mm. Øh, men det står altså også, øh, som for mig, som en af de vigtigste begivenheder, også for sådan en, der har beskæftiget sig sådan en del med USA og sådan noget, vil jeg også bare sige, at det var... Det var sådan en eller anden øh, vild form for forløsning. Yeah. Øh, og så en, en hel nat med, øh, med kæmpe fest, og så sådan noget øh, journalistarbejde dagen på, hvor jeg skulle rapportere hjem <laughs> til Danmarks Radio og sådan noget. Der kørte man bare på, på glæden uh -huh. over, at der nu endelig var broad justice, øh, som du selv sagde. Ikke? Så stod man dernede i en ground Zero og festede sammen med alle de andre, og øh, nu havde de endelig killed øh, Osama det? bin Laden. Yeah. Så det var altså... Ja, det var en stor dag. Det må man bare sige. Anders, vi er ved at være nået til vejs af andre afsnit af den her 9 special specialudgave af Kampen om Amerika. Hvad, du kan være, du kan fortælle lytterne, hvad det er, vi skal høre i det tredje og sidste afsnit. Jamen, meget gerne. I det tredje og sidste afsnit skal vi kigge lidt på efterspillet af terrorangrebene. Vi skal kigge på, hvad der skete i årene efter. Vi skal også kigge på en. Ofte ufortalt historie, nemlig det her med, at der faktisk her 20 år efter stadig er mennesker, der dør, som følge af angrebet den 11. september 2001. Men det er altså i tredje og sidste udgave af den her lille miniserie om 9-11, som igen har været i et fint og hyggeligt og ordentligt selskab sammen med Peter Keldorf. Jeg hedder Anders Agner og på genhør snarest til tredje og sidste del af den her lille 9-11 miniserie om kampen om Amerika. Tak for nu.